Det ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Jytte Lyngvi, Ph.D. fra det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet, og så er hun også en af de eksperter, der skriver artikler fra Lex.dk, Danmarks nationalekster. Hej Jytte, og velkommen til. Hej Markus, tak. Jytte, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om middelalderen, og du bliver nødt til at hjælpe mig. Hvad er middelalderen? Jeg kan godt forstå, at du har et problem, fordi det der middelalderen, <laughs> ja. det er sådan et øh, lidt øh, stort og fluffy det begreb, som man har diskuteret. Og det er sådan et etikette, man har sat på en periode. Nogen siger, at den er fra 300-tallet til 1500-tallet. Nogen siger, at den er fra 700-tallet til 1400-tallet. Ja. Nogen siger, at det er mest Sydeuropa, fordi vi havde jo nogle vikinger øh, op i Danmark, så middelalderen starter senere i Danmark. Så det der, at man lige sådan tager sådan tusind år, og siger, at det er en periode. Så hvis nu vi følger englænderne, så hedder det The Middle Ages. Ja. Og det er måske en bedre. Men uanset hvad, er det en stor periode, der varede. Det er en en lang tid. Rigtig lang periode, hvor der sker rigtig, rigtig meget. Ja. Men det er ikke lige til at sætte et årstal på, øh, hvornår det er præcis er fra og til hvornår det sluttede. Det kommer an på, om du lægger et religiøst, eller et sekulært, eller et Sydeuropa, eller Nordeuropa. Nej, <laughs> ja, men det kommer vi nok til. Ja. Kan du så kort opsummere Midtlandernes historie? Ja, du kan sige, at hvis du tager det ligesom at laver en kristendomsversion, mm. altså i virkeligheden katolsk, så er der, siger man, at den kan gå derfra Romerriget blive kristnet, det mm. er i 300-tallet efter Kristus, mm. og så op til reformationen. Ja, og hvad skete der? Altså, hvorfor, hvorfor er det så vigtigt at lære om det her? Det er jo en periode, der går fra kan du sige, det antikke rom, der falder sammen, mm. til at vi når det, vi selv synes, at vi bliver sådan lidt civilisatoriske, som er jo en eftertid. Altså, så så renæssancen og italienerne der i 13-1400-tallet, det var det, de synes. Og i virkeligheden er det i forbindelse med dem, øh, at de synes, at der var antikken, som var en fin civilisation. Mm. Og så lavede de renæssancen, og alt det der ind imellem. Det gad vi ikke sådan rigtig snak om. Du kender også udtrykket den mørke middel Ja, det er netop det, som jeg vil spørge om. Hvad, hvad går det ud på? Altså, hvorfor er det det? Hedder det? Det betød, at finde, de var jo ikke så civil Nej, de havde tændt lyset dengang. <laughs> ja. så, så det var ikke på den måde, det var mørkt. Ja. Jeg tror, det var fordi, at, at det var nogen, der pådukkede, at det var en, en tid eller en lang periode, hvor at man ikke var så civiliseret, som man syntes, man skulle være. Men det er ikke rigtigt, når du går ned og kigger på den. Altså for eksempel Karl den Store, mm. øh, som er lever fra slutningen af 700-tallet op, han begyndte at sætte administrationen i system. Han opbyggede et bibliotek i Aachen, hvis man nu skal tage. De første ikke spædes, hvad skal man sige, universiteter, som ikke var universiteter nu, de kommer i 1100-tallet. Altså, så, så der er masser af ting. Men man, man dyrkede ikke antikken, som man så gjorde senere. Nej. Så middelalderen, al, al, al, al, altså perioden lige efter antikken, øh, lige efter Romerets fald, kan man kalde det, og alle de her ting her, hvor at vi som mennesker så begynder at, at dyrke videnskaben måske mere, eller hvad? Er det det, jeg det, med universiteterne nej. så? Ø, ja, det er opdøkker? jo først i 1100-tallet. Ja. Nej, det er sådan en, en periode, hvor du har jo erobringer, du har med jo vinger. Altså, Karl den Store, han havde sin magtbase ved, han bare erobrede mere og mere land, mm. for eksempel. Ikke? Og så gav han det til nogen, og så... Da han døde, så havde han tre sønner. Så gik det hele i opløsning, fordi de skulle have været deres ja. stil, ikke? Du får et lensvæsen. Jeg synes, det er meget svært at kalde en rød, tage en rød tråd igennem den der middelalder. Ja. Øh, fordi der sker virkelig mange ting. Det betyder også, at den er sindssygt spændende. Ja, så det, okay, men så kan vi jo det ned og sige, at det er en periode, hvor der netop sker sindssygt mange ting. Og der sker utrolig mange øh, fremrykninger, kan man kalde det, i mennesket. Ja. Det synes jeg bestemt, man kan. Hvis vi tager nogle forskellige nedslag, hele den der riderkultur, for eksempel. Korstog. Hvem har ikke set Rydder Galler og han sidder bub og bub give en rose til en dame osv. Du har klostrene, med de store klosterbiblioteker. Du har afskrifter, de der store flotte bøger, hvor munkne sidder ja, i skrifter, ja. det er også middelalderen. Øh, så, så du har e erobringskrige, du har Lensherre, men du har ikke nationalstater. Og jeg tror i virkeligheden det er derfor, at man synes den er lidt underlig, fordi det er sådan lidt fragmenteret tid. Ja. Øh, alle bekæmper alle, alle prøver at vinde ved, ved, ved, ved land. Og... Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og de, den stærkes ret gælder. Men det gør den jo på mange måder stadigvæk. Men ja, det, er bare, det, det er ser bare snakke. anderledes ud. Vi har jo ikke grund på heste nu helst, med lanser og sådan noget. Hvor er så det store vendepunkt ved uh, middelalderen for dig? Jeg synes, øh, det er. Der er, er et par stykker, som jeg sagde, der er Karl den Store, øh, som sidder et eller andet sted nede i Midt-Tyskland, og faktisk begynder at vise, at man kan lave en administration, hvis nu putter jeg det på ham, der er sikkert andre før. Der er de spæde universiteter, som jeg synes er fantastisk spændende. Der er lærte munke. Øh, og så begynder der at komme en, øh, en brug af folkesprog også til at... Ellers har man kun skrevet på latin mm. i øh, middelalderen, men be man begynder så småt at skrive digte på det, der hedder folkesprog, altså de sprog, ja. som folk talte. Så jeg synes, at der er en Kultur, som går op og ned, som det altid gør. Men jeg synes, at man dykker ned. Men du kan ikke tage det. Du må jo sige, nu kigger jeg på Italien, ja. italien og ser på bystaterne. Ja. Eller nu ser jeg på de små... tyske ja, ja. førster, der. Øh, ja, nu ser jeg på kampen mellem den tysk-romerske kejser og paven. Mm. Øh, nu ser jeg på øh, striden mellem øh, hvad hedder han, patriarken i i konstantinopel. Der er, er så mange nedslagspunkter ja. ja. i middelalderen, som man kan tage et nærmere ja. kig på. I hvert fald. præcis. Men uh, nu blev jeg lidt, uh, lidt optaget i hvert fald af det, du siger med, med administration for det første. Mm. Altså, man lærte måske lidt i middelalderen at uh, administrere bystater, som du selv siger, og administrere uh, lande og hvordan man samler i... Altså, Ja. Eller hvad? Altså... ja, du kan sige, der er to sådan, hvis man sige, meget forskellige. Hvis du tager bystaterne, hvis du tager Venedig og dem, de begyndte jo at føre regnskaber. De, de, de lavede jo sådan en rigtig administration. Men hvis du tager nogle af de andre, Frankrig for eksempel, hvor du har sådan et lensvæsen, ja så får du for eksempel udliciteret skatteopkrævningen til lensherrene. Mm. Det er så en måde at gøre. Dem. Så du kan sige, der kommer, der kommer regnskabsbøger, der kommer skatteopkrævning, mm. alle nogle af dem, men nok ikke på en måde, så vi ville kunne genkende dem helt i dag. Men du kan sige, at det er jo det, der er fundamentalt for de samfund, vi lever ja, i i dag. Jo. Ja, det er jo. Jeg synes også, det er sjovt, det med, at, med sprog og digte at, på adersprog. Så jeg, kan jeg sige, at der måske skete en lille smule nationalisering? Ja, det er måske nok, fordi latin var det fine. Det var ikke mm. så fint at skrive på de andre. Men man havde måske en lille bitte bevidsthed om, at at der var noget andet, og det var ikke for at skrive for folket, vel? Det var, det var, men hvis du skulle være rigtig seriøs, så skrev man på latin. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlægelse om middelalderen? Jeg synes, du skal tage noget om, om Feudal, altså lenssystemet. Altså hele den der måde, hvordan konger bevarede eller, eller herrer af forskellige områder bevarede deres magt på. Øh, det, og, det, og det, som, Nu skal jeg bare være sikker, det, det er Lens systemet, ja, bedre, ikke? Præcis, ikke? det lenssystemet. Ja, præcis. Du har en, der sværger der troskab ja. øh, mod, at øh, han, det var altid han og stort set, mm. øh, kan øh, opkræve skatter og sådan noget, men så skal stille med soldater, ikke? Mm -hmm. øh, du ved, du, og du stiller med tre ridder, fem heste og syv bønder. Ja. Eller, altså, øh, Også lidt administration der, ikke? Jo, jo, skatopkrøvning fik de ja. så. Men øh, det synes jeg, fordi det er jo en måde at nu er det jo ikke bare hævne skarer, der kommer. Nu er der jo sådan lidt struktur. Mm. Så det synes jeg er vigtigt. Yeah. Så synes jeg, at øh, selv af den der bogkultur, kan du sige, yeah. er vigtig. Øh, at du faktisk har... Og vi har rigtig mange middelalderskrifter, som øh, er overleveret, som vi ville være gået tabt, hvis ikke vi havde haft de der klosterbiblioteker, og den slags jo typisk i klostrene. Yeah. Men der var også private biblioteker. Så bogkultur... Øh, synes jeg er vigtigt, og så vil jeg sige, øh, så synes jeg også, at man ah, for at se, man får ikke systematisere det, men der kommer mere systematisk undervisning. Ja. lærer altså, lære at læse og skrive. Er det, er det... Øh, men også at filosofere, og selvfølgelig, fordi kirken fylder så meget, og tolke Bibelen, så der er også nogle vilde stridigheder om, hvordan man tolker Bibelen selvfølgelig, og ja. forskellige øh, kirkelige retninger, som ikke er søde ved hinanden. Jamen, jeg har skrevet ned her, så den første, det er simpelthen det fydale, kan man mm -hmm. sige det, system, hvordan, hvordan kongerne bibeholder deres magt. hvordan præcis. Hvordan holder de den? Så er der nummer to, det er bogkulturen. Det her med, hvordan øh, altså, man dyrker viden måske også, kan man sige det? Ja, altså, når, man afskriver viden, man bevarer ja. det, man laver biblioteker, man har en respekt for bogen, kan man du sige. Ja, præcis. Og tre, så er det det her med den systematiske undervisning, ja, at man, man prøver lidt mere at lære andre mennesker, Ja, altså, der, der, der kommer en undervisning, som er i virkeligheden er en overtagelse af den antikke, men det er jo lige meget. Men altså, man går og underviser, der findes systematiseret undervisning. Ja. Er der noget, vi mangler at komme ind på? Masser. <laughs> <laughs> men øh, det her, det var jo en lille teaser. En lille teaser, kan man kalde. <laughs> Jytte, tusind tak, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Leksma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder Markus Siklund.